Pista 43 Istoria culturii și civilizației patru roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 428 Pe de altă parte, actul de răzbunare putea fi executat numai sub controlul Cadiului. De obicei, dreptul islamic căuta să înlocuiască vendeta prin plata unui preț de răscumpărare, în paranteză DIA. Se scrie D-I-Y-A, închid paranteza, dar numai pentru primul omor, nu și în caz de recidivă. Vezi nota 1, căci Coranul recomanda să faci binele în locul răului, în paranteză 23 roman, 98... 91 roman, 34, închid paranteza, promițând celui ce iartă fericirea raiului, în paranteză 2 roman, 128, închid paranteza. Citesc notă 1. Spre deosebire de... Pentateuhul se scrie pe e n t a t e u h u l evreilor, Coranul distinge între omorul voluntar și cel din imprudență, care exclude vendeta, înlocuind-o cu plata prețului de răscumpărare, în paranteză 5 roman, 49, închid paranteza. Pentru răscumpărarea uciderii involuntare a unui musulman, în paranteză, sau a unui membru al unui popor aliat, închid paranteza, pe lângă prețul de răscumpărare, vinovatul mai trebuia să și elibereze un sclav, în caz că victima aparținuse unui popor inamic, răscumpărarea datorată era limitată la obligația eliberării unui sclav. În paranteză Coran, 4 roman, 94, închid paranteza, încheiat notă 1. Adulterul, în paranteză, nu însă și concubinajul, închid paranteza, era pedepsit, mai puțin aspru decât în legislația ebraică, cu 100 de lovituri de bici pentru amândoi vinovații. În paranteză Coran, 4 roman, 19, închid paranteza. Cu de bici era pedepsit și cel care consuma vin sau alte băuturi fermentate. Pentru apostazie, însă, era prevăzută pedepsa cu moarta. În dreptul familiei supraviețuiau multe cutume preislamice. Coranul autorizează poligamia, în paranteză, dacă bărbatul are suficiente posibilități economice, închid paranteza, dar limitându-o la maximum patru soții legitime, în paranteză, Coran, patru roman, 3. 5 Roman, 7, închid paranteza, fără a stabili și numărul concubinelor sclave. Vezi notă 2. Citesc notă 2. S-a formulat și ipoteza în paranteză discutabilă, însă închid paranteza, că Muhammad ar fi admis poligamia pentru a veni în sprijinul prea numeroaselor văduve rămase în urma războaielor de cucerire. Încheiat notă 2. Dacă un musulman nu are destul avere, poate lua în căsătorie o sclavă, în paranteză 4 roman 29, închid paranteza. Bărbatul nu se poate căsători cu o rudă a sa, în paranteză 4 roman 27, închid paranteza, dar poate lua în căsătorie pe fosta soție repudiată a fiului său adoptiv. Coranul abolește vechea cutumă a ale viratului. Bărbatul nu este obligat ca la evrei să ia de soție pe văduva fratelui său. Bărbații se pot căsători cu femei creștine sau evreice, dar femeile musulmane numai cu musulmani. Văduvele se pot căsători după patru luni și zece zile de la moartea soțului lor. Legea islamică acordă bărbatului o autoritate necontestată în familie, vezi notă 3, în timp ce femei îi impune anumite interdicții, fără a o lipsi însă de anumite drepturi. Citesc notă 3. Ghilimele, bărbații să fie înaintea muierilor. Acele muieri de care vă temeți că vă vor oțeri prin purtarea lor propozițiile, legațiile în cămări și le bateți. Închid ghilimele în paranteză Coran, 4 Roman, 38, închid paranteza, încheiat notă 3. Astfel, soțul își putea izgoni dacă voia soția repudiind-o. Vezi notă 4? În care caz însă soția își păstra întreaga zestre pe care i-o adusese soțul la contractarea căsătoriei? Citesc notă 4. Dar, ghilimele, repudierea putea fi făcută de două ori. Dacă un soț își repudiază femeia de trei ori, nu îi este îngăduit să și-o reia decât după ce ea s-a căsătorit cu un altul și acela a repudiat-o. Închid ghilimele în paranteză Coran 2 Roman 229-231, închid paranteza, închiat notă 4. În anumite situații și pentru motive grave, soția putea cere și ea desfacerea căsătoriei, fapt pe care îl hotăra cadiul. O femeie însărcinată nu putea fi repudiată, în paranteză, Coran 115, Roman. 64, închid paranteza, iar după nașterea copilului, soțul era obligat să o întrețină timp de 2 ani, în paranteză, 2 roman, 233, închid paranteza. Condamnând vechile cutume barbare preislamice, islamice Coranul interzice uciderea fetelor nou născute, practicată până atunci uneori de frica sărăciei părinților, în paranteză, 17 roman, 33, închid paranteza, reamintește copiilor îndatoririle ce le au față de părinți, în paranteză, 96 Roman 14 și umic râmic mumic punct închid paranteza iar orfanilor le acordă o atenție cu totul deosebită recomandând administrarea cea mai corectă a bunurilor ce le-au revenit prin moștenire în paranteză 4 Roman 2 6 închid paranteza dreptul de proprietate era recunoscut tuturor în paranteză cu excepția sclavilor închid paranteza bărbați sau femei musulmani sau nemusulmani o serie de prescripții însă îi limitau execitarea efectivă. Astfel, erau dispozițiile formulate extrem de minuțios, care reglementau condițiile moștenirii și care vizau în mod special protejarea femeilor și a anumitor categorii de moștenitori. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Câteva exemple de quantumul ce revenea moștenitorilor în cazul soției cu un fiu, soției o optime, fiului șapte optimi. Când soția avea un fiu și o fiică, soției văduve o optime, fiului șapte, doisprezecimi, fiicei șapte, douăzeci și 40. Când moștenitori erau doar tatăl și mama decedatului, lui îi reveneau două treimi, iar ei o treime. Din moștenirea de la o soție decedată, fără copii, soțul primea o jumătate, iar tatăl ei o jumătate. Dacă soția avusese un fiu, soțul primea o pătrime, iar fiul trei pătrimi din moștenire. Când moștenitorii decedatului rămâneau tatăl, mama, soția, doi fii și două fiice, cotele de moștenire erau respectiv de o șesime, o șesime, o optime, 13,720 în paranteză ori 2 închid paranteza și 13,144 în paranteză ori 2 închid paranteza și așa mai departe. Încheiat notă 1. În orice caz, Testatorul nu putea dispune liber prin testament decât de cel mult o treime din cuantumul succesiunii. Restul era supus inderogabil unor foarte precise și detaliate partajări. Orice testament și orice acte de proprietate trebuia să fie încheiată în prezența a doi martori. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Mărturia mincinoasă era considerată o crimă și se pedepsea ca atare. În paranteză Coran 2 Roman 277, 24 roman, 4 închid paranteza. O persoană putea fi dezlegată de un jurământ, în paranteză 116 roman, 2 închid paranteza, dar călcarea jurământului antrena obligația pentru sperjur de a hrăni sau îmbrăca 10 săraci sau de a elibera un sclav, în paranteză 5 roman, 91 închid paranteza, încheiat notă 2. O prevedere probabil de origine persană, furtul se pedepsea cu tăierea mâinii drepte, iar tâlhăria cu moartea, în paranteză Coran, 5 roman, 42, închid paranteza. Împrumutul în cu dobândă este interzis expres în repetate rânduri de prescripțiile coranice, în paranteză 2 roman, 276 și altele, închid paranteza. O inovație juridică, cu totul originală, o constituia recomandarea de constituire, în paranteză, printr-un act scris irrevocabil, închid paranteza, a unui fond de bunuri imobiliare inalienabile, în paranteză, VAGF, se scrie W-A-Q-F, închid paranteza, care să servească drept sursă de întreținere a unei fundații pioase filantropice, fie cu caracter religios, fie de utilitate publică administrată de cadiu, și ale cărei venituri rămâneau pentru un timp unor membri ai familiei fondatorului. Și tranzacțiile comerciale erau foarte riguros reglementate, căci prescripțiile religioase islamice impuneau o corectitudine de săvârșită. Astfel, în actul de vânzare-cumpărare trebuiau specificate clar și exact natura și starea obiectului vândut. Legea islamică nu intervenea direct în viața economică, în stabilirea sau în controlul prețurilor, dar interzicea acapararea mărfurilor în scop de speculă. În afara acestor prevederi legale, care, cum spuneam, în detaliile lor, puteau varia de la o regiune la alta a Imperiului, potrivit principiilor în vigoare ale uneia sau alteia din cele patru școli juridice și alte prescripții ordonau viața societății islamice în paranteză, cum însă acestea sunt formulate de Coran, ca fiind îndatoriri de ordin etico-religios, ele vor fi expuse mai jos, încât paranteza, căci atât în conștiința musulmanilor, cât și în formația lor intelectuală, ca materie de studiu în învățământul superior, dreptul și jurisprudența au deținut întotdeauna în societatea islamică o poziție centrală. Figură pagina 429. Cutie sculptată din fildeș, lucrată la Cordoba și datată 968. Muzeul Louvre, Paris. Încheiat figură. Religia Ghilimele. în instituția religioasă islamică, vezi 1, rolul central îi revine dreptului jurisprudenței, iar nu teologiei sau liturgiei. În islam, evoluția dreptului a fost condusă cu o mare tensiune spirituală comparabilă celei pe care creștinismul a dedicat-o teologiei. Închid ghilimele Citesc notă 1. Islam derivă din rădăcina salama, în paranteză ghilimele a se spune, închid ghilimele, închid paranteza, care a dat și cuvântul moslem sau muslim, în paranteză ghilimele cel care a primit islamul, închid ghilimele, închid paranteza. Forma persană a termenului este musalman. În limba turcă, musulman. Încheiat notă 1. Aceasta ghilimele pentru că de la început islamul a fost asociat unei comunități politice și nu numai unei comunități pur religioase. E adevărat că în islam erezia era pedepsită, dar era vorba în primul rând de o chestiune juridică, ce avea adeseori și o referire politică. Închid ghilimele. Instituția religioasă islamică, prin urmare, este în primul rând o instituție juridică, evident că în islam exista și teologia, dar aceasta n-a fost niciodată ghilimele regina științelor, închid ghilimele ca în occident. Ghilimele, într-un anumit sens, teologia a fost de-a dreptul subordonată jurisprudenței, închid ghilimele, în paranteză, w. Montgomery, Vat, închid paranteza. Islamismul este o religie universalistă coranul care a moderat forma mentis și comportamentul tuturor musulmanilor afirmă unitatea fundamentală a neamului omenesc, toți oamenii au o natură identică creată de Dumnezeu, în paranteză 7 roman 171 paranteza. O tradiție în paranteză hadit, închid paranteza spune explicit Ghilimele, toți oamenii sunt egali, ca dinții din pieptenele țesătorului, nicio deosebire nu este între alb și un negru, între un arab și un nearab, decât măsura în care ei se tem de Dumnezeu, închid ghilimele. Allah este divinitatea supremă universală, nu doar a arabilor. Miile de profeți el i-a trimis oamenilor pentru a le reaminti religia, religia cea adevărată, pură, nealterată de superstițiile acumulate de oameni, adică islamismul. Aceștia sunt de două categorii. Profet propriu zis, în paranteză Nabi, se scrie N-A-B-I-Y, închid paranteza, a cărui misiune este să vegheze la apăstrarea adevăratei credințe și ghilimele trimisul, închid ghilimele, în paranteză Rasul, închid paranteza, pentru a-i converti pe necredincioși și a le comunica revelația divină, în paranteză Muhammad fiind și Nabi și Rasul, închid paranteza. Coranul numește 25 de profeți, în paranteză principalii, fiind socotiți Adam, Noe, Avram, Moise, Isus și ultimul și cel mai mare, Muhammad, închid paranteza, dar potrivit tradiției, numărul lor trece de 100 de mii. Ghilimele Arabii, în paranteză pătrată, deșertului, numic punct, numic punct, o, mare punct, D, mare punct, închid paranteză pătrată, sunt mult mai necredincioși și fățarnici și se poate că ei nu cunosc ori pe care le-a trimis Dumnezeu. Închid ghilimele, stă scris în Coran, în paranteză, 9 roman, 98, închid paranteza. Într-adevăr, religia, chiar în formele sale primitive, s-a dezvoltat mai degrabă în oaze decât în deșerturi ceea ce însă nu înseamnă deloc că beduinilor le-ar fi lipsit sentimentul religios, dar acesta avea o anumită coloratură preponderent etică. Vechea poezie arabă preislamică demonstrează că, ghilimele, religia reală a nomazilor era ceva ce s-ar putea numi umanism tribal. Închid ghilimele, viața dură în deșert cerea un înalt grad de măreție umană sau de ghilimele bărbăție. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. W. mare punct. Montgomery Vat, care explică Gilmele. arabii considerau că această măreție ar fi determinată mult mai mult de descendența unui om decât de valoarea sa personală. Dacă el îndeplinea o acțiune nobilă, aceasta se datora a descendenței sale nobile, care era cea a tribului sau a familiei sale. Consecvent cu aceste idei, individul făcea un efort conștient să acționeze în așa fel încât onoarea tribului să nu fie violată de acțiunile sale. Închid ghilimele, încheiat, notă 1. Vechile credințe religioase preislamice erau foarte sărace sentimentele care le dominau erau în primul rând puternica credință în destin și groaza de spiritele rele. Inscripțiile găsite în Arabia Meridională arată că adorația lunei, în paranteză divinitate masculină, închid paranteza, întrecea în importanță adorația soarelui, divinitate feminină. Zeii erau în general divinități locale. Arabii din nord-vestul peninsulei îl adorau pe Hubal, divinitate de origine siriană care își avea statuia păstrată în templul Kaaba, se scrie Kappa a-A-B-A -a -a din Meca Și ca divinitate supremă prin antonomază pe Allah În paranteză al-ilah Ghilimele zeul Închid ghilimele, închid paranteza Fiicele lui erau al-lat Ghilimele Zeita) închid ghilimele În paranteză forma feminină pentru Allah Închid paranteza divinitatea soarelui Al-Uza, se scrie U-Z-Z-A în paranteză ghilimele puternica, închid ghilimele, închid paranteza și manat, zeita destinului. Se pare că divinitățile erau legate de ciclul anual al vegetației, în paranteză îndeosebi cele adorate în regiunile agricole din sud. Attar se scrie A-T-H-T-H-A-R, sin-nakruh se scrie N-A-K-R-U-H, -a închid paranteza. În schimb, la arabii nomazi predomina fetișismul, uneori cu urme ale unui cult naturist. Divinitățile erau venerate sub forma unor blocuri de piatră, asemenea menhirilor sau a unor pietre numite betile, se scrie b e t -Y l -E, în paranteză în ebraică, baitel, se scrie b a -I -T, liniuță t l ghilimele, lăcașul lui Dumnezeu, închid ghilimele, închid paranteza, care de obicei nu erau adăpostite în temple. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Betilele erau fixe sau transportabile, însoțind tribul în deplasările sale. În lupte erau purtate ca obiecte sacre ocrotitoare, într-un cort montat pe o cămilă, cu un cortegiu de prețicători, toboșari și femei dansând. Încheiat notă 1 În apropierea acestor idoli se afla un puț sacru pentru uz ritual și o arie sacră împrejmuită în care erau ținute animalele destinate sacrificiului. Se sacrificau cămile, oi, capre, mai rar și nu legată de religie, ființe umane. Vezi, nota 2, cu sângele animalului sacrificat se stropea idolul, iar carnea era consumată de adoratori în cadrul ospățului ritual. Citesc nota 2. Ghilimele, uneori foamea, îi împingeau pe acești mâncători de șopârle și de lăcuste la atrocități, își jertfeau fetițele, guri de hrănit care nu aduceau niciun folos familiei, îngropându-le de vii. Închid ghilimele, în paranteză H, mare punct, mase, închid paranteza. Obiceiul, deci, nu era legată de religie, ci de foame. Încheiat, notă 2. Alte rituri erau în înconjurul sanctuarului de șapte ori cu dansuri strigăte de invocații și vrăj recitate în ritm. O procesiune păgână pe care Muhammad o va condamna ca diabolică. Apoi divinația, în general practicată prin tragerea la țintă cu arcul, ținta fiind o anumită parte a corpului cămilei încă vie, ce urma să fie apoi sacrificată. În fine, cultul morților, în paranteză mai ales al străbunilor, închid paranteza, implica un alt rit, la fel de crud. După înmormântarea defunctului, beduinul sacrifica o cămilă tăindu-i de vie picioarele și lăsându o apoi să moară pe mormânt. Să mai adăugăm că și actul vendetei era considerat o obligație religioasă și trebuia îndeplinit cu un anumit ritual. Vezi, notă 3. Citesc notă 3. Ghilimele. Această răzbunare a sângelui, a sângelui care conține principiul vital, era îndeplinită nu pentru a satisface un instinct orb, ci pentru a arepara jignirea adusă familiei, unitatea socială prin excelență. Închid ghilimele în paranteză h mare punct mase. Închid paranteza încheiat notă 3. Pe lângă zei mai erau și demonii, în paranteză prea puțin deosebiți de zei în fond, închid paranteza. Spiritele djinii se scrie dâjâinâii, de, de care trebuia să te păzești fără să le faci vreun rău. În jurul anului 600, orașul Meca era centrul religios cel mai important, probabil al peninsulei arabice. Situat pe marea arteră comercială care lega sudul Arabiei cu Siria, orașul cu mulți negustori foarte bogat, cu mari caravanseraiuri și târguri foarte frecventate, orașul era și marele centru de per pelerinaj, faimosul său templu Kaaba, un edificiu de formă aproape cubică cu laturile de 12 și 13 metri, iar înălțimea de 15 metri și având încrustată într-un colț al zidului ghilimele piatra neagră, închid ghilimele betilul, pe care credincioșii o sărutau, făcând în conjurul ritual al templului, adăpostea statuia zeului Hubal, divinitate populară introdusă la Meca cu trei secole în urmă. Dar, către anul 600, pentru cei mai mulți arabi, divinitatea supremă, aproape în sens monoteist, devenise Allah, creatorul lumii, a atotputernicul și a atotștiutorul, protectorul celor aflați în călătorii, cel care poruncește furtunilor și dăruiește oamenilor ploaie. În paranteză Coran, 29 Roman, 61-65, închid paranteza. Exista la această dată la Meca și probabil și în alte părți ale Arabiei o tendință spre monoteism, prin însuși faptul că credința în celelalte divinități locale devenea din ce în ce mai lipsită de importanță. Anumite influențe în acest sens veniseră desigur, și din partea creștinismului și a iudaismului. După ocuparea Palestinei de romani, mulți evrei se refugiaseră în Arabia, amestecându-se prin căsătorii cu localnicii, dar continuând cu perseverență în credința lor și în felul acesta, contribuind la răspândirea unei mentalități monoteiste. Cât privește creștinismul, influența mai puternică în Arabia o exercitau monofiziții și nestorienii. În diverse regiuni din Arabia, unele triburi de nomazi trecuseră, în paranteză măcar în parte, închid paranteza, la creștinism și în Mecca locuiau familii de creștini. În sfârșit, prin ocuparea Yemenului de persani, pătrunseseră în Arabia și ideile religioase monoteiste ale zoroastrienilor. Muhammad nu se putea să nu fi fost la curent cu aceste idei. Figură pagina 431, reprezintă o poză, Moscheea ghilimele cu pola stâncii, închid ghilimele din Ierusalim, construită în 691, cel mai vechi monument existent de artă islamică, detaliu. Încheiat, figură. Doctrina Coranului după ce timp de 15 ani se ocupase de comerț, la vârsta de 40 de ani, Muhammad s-a retras în singurătate să mediteze. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Ampla biografie a lui Ibn Ishak se scrie i -S -H a q în paranteză mumic.728, închid paranteza, bazată pe informațiile celor care l-au cunoscut pe profet, precum și biografiile următoare din prima jumătate a secolului nouă, îl prezintă pe Muhammad ca pe un om pașnic, în paranteză care pregătea războaie, e adevărat, dar, ghilimele, în numele lui Allah, închid ghilimele, și fără a participa personal, închid paranteza. Exuberant și inconsecvent, cordial și generos, dar iute la mânie și chiar vindicativ, hotărât calculând totul la rece și abil în a profita de situațiile favorabile. Era modest, nu era mândru de succesele lui, disprețuia gloria și bogăția. S-a stins la 62 de ani, după ce tocmai pregătise planurile unor vaste operații militare în Palestina. Mormântul său se află în Marea Moschee din Medina. Încheiat, notă 1. În 610 a avut prima viziune însoțită de o revelație auditivă. Dintre viziunile care au urmat, celebră pentru sensul ei de alegorie mistică, este cea a unei călătorii la Ierusalim și a ascensiunii în cer, unde a putut contempla paradisul și infernul. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Pentru că îi se reproșa că nu este în stare să săvârșească minuni prin care să dovedească autenticitatea divină a mesajului său, Muhammad a relatat, pentru a răspunde incredulilor, călătoria sa în cer, în paranteză miraj, închid paranteza, pornind din Ierusalim. Această călătorie extatică, ce va juca un rol fundamental în teologia islamică, a făcut ca Ierusalimul să fie considerat de musulmani al treilea oraș sfânt, în paranteză după Meca și Medina, închid paranteza, încheiat notă 1. A început să predice până când ostilitatea marilor negustori l-a determinat să se expatrieze la Iatreb, vezi notă 2, oraș care va primi ulterior numele de Medina. Citesc notă 2. Ghilimele Pentru bogata oligarhie a chiura a renunțat la păgânism echivala cu pierderea privilegiilor lor. Pe lângă aceasta, a recunoaște în Muhammad pe adevăratul apostol al lui Allah, implicat de asemenea recunoașterea supremației sale politice. Închid ghilimele în paranteză Mircea Eliade, închid paranteza încheiat notă 2. Aici, Muhammad a continuat să-și relateze ghilimele revelațiile, închid ghilimele, care conțin sfaturi, sentințe, norme de conduită în toate domeniile vieții individuale și sociale, dar mai ales a dedicat unei susținute activități politice, organizatorice și militare. Aceste norme, memorizate de discipolii săi, n-au fost transcrise decât mai târziu. Prima versiune oficială a fost întocmită din însărcinarea califului Otman, se scrie o t -m -ană, în anul 650 de către fostul secretar al lui Muhammad, Zaid Ibn Tabit, se scrie t h -a -b -i -t, cu un grup de colaboratori. Aranjamentul materialului n-a fost făcut în ordinea cronologică a ghilimele revelațiilor, închid ghilimele, cele 114 capitole, în paranteză surate, închid paranteza, se succed cu excepția primului, care este de fapt o rugăciune, în ordinea lungimilor, de la al doilea, care are 286 de versete, până la cele din urmă de numai 3 versete. Toate suratele, în paranteză Sura, plural Suvar, se scrie s u w -A r închid paranteza, conținând în total 6.236 de versete, încep cu o formulă introductivă. În paranteză ghilimele, în, în numele lui Dumnezeu celui milostiv îndurător, închid ghilimele, închid paranteza. Sunt în versuri inegale ca alungime terminate în rimă sau azonanță, ușurând astfel lucrarea sau recitarea textului. În paranteză al... Quran se scrie Q U R A -N, înseamnă ghilimele lectură recitare închid ghilimele închid paranteza Cel ce vorbește este tot de Dumnezeu Allah niciodată Muhammad care se consideră doar un transmițător un profet vezi notă 3 Citesc notă 3 Gilmele, Muhammad nu pretindea să fondeze o religie nouă, închid Gilmele, observă Garaudi se scrie g-a-r-a-u-d-y, ci să reamintească oamenilor credința lui Abraham că există un singur Dumnezeu care trebuie venerat și căruia îi se datorează o supunere absolută. Este aici implicat dreptul la contestarea oricărei autorități, fundamentul divin al unei egalități a tuturor oamenilor, deasupra oricărei ierarhii sociale. Gilimele, cel mai nobil dintre voi în ochii lui Allah, este cel mai credincios. Închid ghilimele, în paranteză, Coran, 99 roman, 13, închid paranteza. Mai mult, nu există altă realitate în afara divinității supreme. Întreaga creație este un ghilimele sem, închid ghilimele, în paranteză, Ayat, se scrie AYAT, închid paranteza, o manifestare a lui Allah. Gilimele, nu există prin urmare o separare între sacru și profan. Orice lucru este sacru prin raportul său cu Dumnezeu. Închid ghilimele, încheiat notă 3.